Arratxaldi hon, Marta, liburu bat gomendatuko diguzu? Bale, ala nahi izan ezkero, ba ako eratu dut. Asko ziren posire, baina bueno, bian nahi ako eratu dut Bernardo Atzagarena. Bernardo Atxaga guztiok ezagutzen dugun idazlea da, seguru. Eta nire gustuko dezalogo, ez dakit nik dut gehien gustatzen zaidan idazlea dela. Eta bian nahi esu liburu hau, ia nuenean espaldi eh, orain 20 urte 20 20 igual baina gehiago eh? urte irakurri nuen lehen igualdi segero mm, irakurri gehiagotan bai gustatu hitzaidan horregatik eh, aukeratu dut Bernardotzagarren edo sein eh aukeratuko nuke baina bueno, bat aukeratu bersenez bat aukeratzearren babian aukeratu dut bai mhm Bernardotzagarren eh, ez dakite nik ezagutzen eh, duzu seguru ba bat nahi nagia ba da eusue Bernardotzaga exisena da bere benetako izena Jose Irazo da, asteasun jaioa, Gipuzko e, Gipuzkoan, Guzkako herri baten estezustut herri txikia dela hol, markinatik hurbil e, dagoen herri e, horretan jaioa. Eta esizen hau, nedeuso kontatuko dizue zergatik e, e, aukeratu zuen e, Bernardo Etxaga, se bera kontatu askotan, e, Bernardo, e, antzasen bere lagun bat e, idazteko makina utzi ziona, bain e, ba ikastenan eta atxaga da aitaren bere aitaren eh bigarren abizena. Lehenengoa txuen hartu eta bigarren orduan bai atxaga eta Bernardo bug lagunaren izena. Eh, eztakinik zer gehiagok jakin nahi duzuen? Gutxo bera bera dugu guztiak, bez. Eta baliburuan kontatzen du historioso politika da, bia nahi horien historia e, historiaa bia hauek em, bueno, herrizka batean bizi dira, mesurtze dira, ez dute e, Aita Marik, eta e, nagusia atzeratua da edo, ez? E, eta orduan, e, anaia, gaztea, ba, anaia gazteak anaia e, gazteak zaharraren, e, ez dakit, ardura edo eraman berdu, gobernatu behardua anaia zaharra, eta, eta, eta klar, beti dago beratzetik, eta beti keskatuta, berriz egiten duen, osantzen den, eta ez, anaia bakarrik abakarrik, herriko jendea, gazteak, apaiza, beti dauz keskatuta, ez e, dira bakarri bizi diran, eta horrean ba, kontatzen da, posarri horretan obaba da arria, izena den, herria, izena herria kuriosua da ze horra da, uste, lehenengo aldiz obaba izena. Eta, eta kontatzen du, ba, ba zelan ez? Bueno, gazte hauen e, bizitza, em, ba, beste herriko er, er, beste gazteekine, eta neskeekine eta arre eta zelan ez? E, zel baka gartzen dira, eta, bueno, em, ez, Dramare bada, ez, e, nuen esan nahi, baina txartu amaitzen da, baina hori hor bat, historio tristea da, baina oso kalita oso darga da, historioa. Eta kuriosuena da, e, narratzaile bi ditugula, batetik protagonista daude bi, bueno, ez bakarrikean nahiak, e, gerriko jende eta paisa eta eta besta aldetik, e, animaliak, animaliak ere hitz egiten dute, gaur egiten dute. Ba, gartzen da zugea, ez dakit ez dut oso nogoan, baina ez dut zugea gartzen dela, antxarak ere bai, E, kategorriak, eta guztiak hitz egiten dute, eta fur bat kontatu egiten digute, animalia guzti horiek kontatu egiten digute e, bian nahia horien e, historioa. Mai? Maizker, ikasko Marta, eta orango batera arte.